non guardión arracha el deonedo gabón suene andro bueno teléfono en videojo cu ensayorà mugeimerretara edo mugeimersera edo ezakit ora indican ezakit nola ditu mugimerrak ezta Kaixo bai Oson do Aldak eta eh, iPhoneko erabiltzai e zimburliña egiteko. <risa> ia, ia, eh. Android, esan manzun. <risa> Baina eski, klaro, que, gu, gu oso osea, eh, xumeak era, ezta? Gu obreroak era, gu ez dagoa gu iPhoneak. Hordun, klaro, uh -huh. gu bazkara elitearen parte, eta ez daka gu elitearekiko bazimpatiari kedo. Hori gara. <risa> Hauengie, ba, eta mesala hongie etorri, eh, mugei merretara, eh ez eh? zuen eh, telefonoen en bideojokoen eh podcastera. Gaur Airo Meidenen eh, disko berriarekin hasi dugu. Eh kasu honetan, bueno, justu aste honet grabatzen dugu aste honetan Airo Meidenek eh Zen izeneko disko berri bat kaleratu du. Diskoa, ba, bueno, ba, beti bestela, badakiztu, Dyers, eh, ba, betikoen heavy en partez, ba, eh oso kritikatxarrak. <gülüyor> izan ditu baina ikusiko dugu nola Disko nek ba, ez dakit arrakastarik izango duen baina seguraski ba, kontzertuak emate dituztenean sarrerak agortuko dira eurrenik, bai e, airen horren ibilibidea lauzea dela e, Disko bat edo bitxarrak egiteak esti dela gilegi ez dut entzun egia esan e, ikusi du tari, ba, Facebooken Charlie jarri duela La txapa de hierro ditzen dio, <risa> e, baina, bera jiterra da, osea, ni... <risa> bera jeloguinen fana da, baina, aire airema iremen jiterra. Gorduan ezakit, e, en, aukera batean beharko diogu eta, bueno. <risa> neri, neri, esan beharra dago, niri txarra ez daitea da iruri, baiz, irudi, baizik eta, ba, ja, e, dago. gau gaudela momentu batean eta Airo Maideneko ba partea ba, adin bat daukatela eta segurazki ba kasun e, bueno o, aurrera edo duela kite, e, bost nona, ba, ba ez dakite 5 ez ditugula ba Kristonako ereserkiak ikusiko seguruenik ba segurazki beren, beren garairik e, oberenak pasatu dira baina alere ba ne, bueno nen ne, diskoa ba Airo Maidenen e, ba, soinu klasikoa Eh, ez dakit e, ez dio er ez txarrik ikusi, ez zaite iruditzen ba Kristonako diskoa, ba esan bezala ba ez dakit ba ematen du ez piskat ba ba, ba e, ere zerki bat edo faltatzen zaio la, nolaba daiteko ba buruan gelditzen zaizun abesti hori faltatzen zaio la, baina bueno, txarra ez zaite irudi eta kasu honetan ba guri ba metaleroa met, metalak gustatzen zaigulako eta metaleroa garelako, ba e, abesti honekin ireki dugu eta bueno, ba, gauza bat komentatu nahi nuen, ba, segura ez egi ezaizuela ba, asko interesatzen, baina bueno, ba, egongo da baten bati interesatzen zaioela. E, ba, bizkat nire kasuan e, e, bezala goten bazarete, ba, non ba, telefono bat daukazute, edo, ba, adibidez, dai ertzen kasuan, non telefono bat dakaz eta jolasak sartzeko, ba, adibidez, ba, memoria faltatzen zaizuela edo potentzia faltatzen, faltatzen zaizuela, edo eta ba nere ba, e, ba, oso pantaila txikia daukadala eta askotan ba jolasteko ba arazoak estaten ditu dela ba, kaso honetan eh ba, ba segurazki ba, e, Android e, Android sistema daukaten bideokonsolak existitzen direla eta kaso honetan justu ba azte honetan eh Odin izeneko bat eh Indigo go, e, ba, agertu da egin ba, taingoia da bakik estarteren antzera non dirua sartzen duzu ba, proiektu bat gauzatzeko eta kasu honetan ba proiektua ba konsolau, e, izan da. Ni konsola ikusi dut eta ba ba bueno ba, piskat, ba chip moderno bat eramaten du ba, e, gaur egun dagoen edozein bideo jokora jolasteko eta ba piskat, dauka Nintendo Switch literen e, ba formatu hori. Beraz ba, ba, eta gustout e, ba, bueno, ba, tarjeta o me, tarjeta memoria sartualde zaioke zuela eta gainera e, gutxienez iruro gehieta datorrela, beraz, ba, bueno, ba, oso proiektu interesgarria eruditu zait, eta gainera e, merkeena, eta horrein dikant pilo bat daude eskuratzeko, merkena eunda berrogeita sortzi agertuko dela. Beraz, ba, ba, bueno, oso kuriositatea e, e, izatean bauzete, e, Odin Handheld e, hand ba, ingelezez ba, eskuko konsola bezala idatzeta, ba Odin bai, hori da. Mm -hmm. eh, odin consola bilatzen baduzute, ba horri ikuseko dutete, interneten bideoak badautete, badautete, zeren ba enpresa bueno, ba, eh, gauzatzen duen enpresa eh badakizute, ba, nola nolabaiteko influencerreri edo bueno, video jockeyen, influencerri o <laughs> comillasko de tartean eta bar, ba, bidali di diete ba, ba, bueno, ba lehenik ez dakite no hasaten dan early products, ez dakiteste, eh, Lena lehen nik egin dako konsolak horrein ba, digan fallo, fallo dituztenak eta bar ba, pixka probatzeko eta momentuz ba, kritika o, kritikak oso onak dira eta bueno ba, esan, esaten duan bezala interesan badakazute Odin e, Jangel bilatuta seguraski iritxiko zarete hau esan da Gaur ni hasiko naiz eh nere nere analiziarekin, baina eh ba, bueno, lenik, ba ze joko eta garen gaur, eh jora garen aste honetan. Esa mar dugu. Nere kasuan eh Beat Star izeneko bit, ba musika bezala, ez? Eta Star izar bezala. Beat Star izeneko bideojoku batera jolaszu naiz. Bideojoku e, bideojoko hau, ba, pixkat, e, ba pixkat, e, esplikatzeko, ba, e, gitar eh giro moduko bideojoku bat dugu eta aurre aurre dut ba, naiz eta oso a, gauza positiboak dituen eta asko gustatu zaizkien gozak dituen harren ba nahiko haserretu bakatut buka, joku honekin baina bueno e, gero esango dut joku ba, nire jokua gaur Bitstar izenekoa da ondo ba nere letik eh, school girls izeneko joko batera falastu taestenetan eta bueno Eh, Osa, garezur edo buruezur, burezur neskak izenekoa eta bueno, eh, ez dute espoilera ikueengo, baina bueno ba, gauza honak eta txarrak bildu dituen eh, borroka foku bat dela aurreatuko dut esteriket eta bueno, ja analizian ikusiko dugu zein den ere bala Oso, no, bagaor, esame estela star Eta School, School Girls Eta, hago es anda eh, Paréntesis, música la batea dugu Eta, así que Esan bezala, gaur nere jokua, gaur azaldukoan jokua, Bitstar izeneko jokua da. Kasunetan, ba, esan bezala, e, Guitar Hero eta horrelako jokuen e, astarnetatik e, abiatzen den jokua dugu, non, e, rock, pop edo elektronikaren abesti arrakastatxuetaz, e, gidaturik, ba, botoiak sakatzen joan juan Berko gara, momentua aproposean, alik eta puntu geien egiteko. Beraz, ba, historia bezala, ba, ez dakagu ezer, ez da, jokunik ez dakai historiadik. E, gure aurrean ba, e, pantaiatik botoia jeisten joango dira eta, ba, justo, ba, azkeneko erenean, pantaiaren azkeneko erenean edo, ba, barra bat izango du eta hori izango da, ba, momentu aproposa edo hor sakatu barko ditugu botoia jeisten diren enean e, gitar giro eta horrelako jokuetan jokue bestela, ba, gure gantze eroriko dira eta, ba, hori gasean bezala, ba, distantzia aproposean sakatu barko dugu Beraz, ba, mekanikaldetikan ere bai, oso joku simplea da. E, botoiak heisten joango dira eta ba, e, sakatzen joaten garenean, ba, sak, momentu aproposean sakatzen badugu, ba, punto gehiago emango dizkigu eta bar. E, eta gero, ba, pixkat e, zail, zailtzen joango da momentu batean, ba, pun, e, ez, botoi luzeagoak eh agertuko dira eta botoi luze horiek, ba, e, ba, ba, bueno, denbora gehiagoz sakatu beharko dira horrek, gainera punto, punto, punto gehiago emango dizkigu eta, bueno, kasunetan justo ba, lehenago askatzen badugu ba, ez, da, ez da arazoan dirik emango ba, ezeketan, ba, bueno, punto gutxiago emango dizkigu eta, bueno, abesti bakoitzak ba, zailtasun fase ezberdinak ditu eta purka-purka ba, e, gorak agiten dute eta horrela, abesti ba, bakoitzan gutxi gora nigu pentsatu iru aldiz direla ez, du, ez ditu kontatu, eh, pero uste dut aldiz direla Eh ba, gure pantean e, abestia abestia azkartzen duen ba, botoi bat agertuko da. Berez ez da abestia azkartzen baizik eta ba ba zaizkigun botoiak bazkarra ba, joesten dira pentsat ba ba horragatik ba ni pentsatu ba, azkenan ba, ez dela abestia azkartzen baizik eta ba, abesti berean ba botoi gehi sartzen dizkigu e, ba, bon, e, abestia bazailago egiteko Azkenik, ba, eh ja rimatatzeko, ba, zailtasuna eta bar, e, gezi batzuk agertuko dira eta ba botoi, e, gesten gestiondiren henean, ba eh momento a dira, baina gainera ba e, geziaren e, bidean e, edo norabidean egiten du egin beharko dugu behatzarekin, ba, mm -hmm. ba puntuak egiteko. E, jokoaren helburua, ba beste bakoitzean hiru ezar, hiru izar lortzea izango da. Eta aurreratzen zuet, ba hiru izarrak abestian lortzea oso oso zaila dela. <laughs> gainera ba, ba, abesti, ba, gero, e, abesti bakoitzak ba, bere zailtasun izango du, hori abestean sartu baino leno ikusi alko du al izango dugu. Eta ja abesti erresak oso gutxi daude normalean badia, abesti normalak eta abesti zailak. Vale? E, monetizazio aldetik, ba, e, joku hau gemekin e, mugitzen da. E, abesti, abesti bakoitza ba, bukatzen dugunean edo bueno, e, gainditzen dugunean ba jema batzuk emango dizkigute eh? ez da be ba, abesti guztia gainditzea baizik eta bueno ba bueno ba e, bera, eren bat e, ondo eritea lortzen badugu ba normalean egin ditugu puntuekin, ba, e, ba izar, e, abesti horretan izar bat edukitzeko eh aukera izango dugu eta izarrorekin horrekin jema ba, e, batzuk emango dizkigute eta beraz abesti ba, bueno abesti bagoitza jolasten badugu pasat, e, gainditzen badugu ba jema gehiago emango dizkigute baina ez badu gain gainditzen jema gutxiego baina bueno jemak emango dizkigute pentsat e, ba, hori ba, gutxienez abestearen herena ondo egiten badugu ba, ba emango dizkigute e, gero claro jema e, hoiekin zer egin aldugu ba beste berriak desblokeatu eh abesti, abesti horiek ba, pixkat e, ez dut esango loteria diela, baina ni e, ba, bueno, muzika, ez dakit, oso, jo, oso zarra e, egiten didan ba, e, esaldi bat egingo dut, baina ni muzika modernoa, e, modernoaz ba, ez nago pixkat eguneratuta. Eta beraz, <laughs> bada hor, e, ba, bueno, ba, jemekin desblokeatzeko abesti pile bat izango ditugu, eh eta ba, bueno, ba, ezagutzen baditu oso ondo, ba nere kasuan ba ni pisat ikusten joate nintzen eta e, ba, bueno, ba, ba, ikusten badut ba, artistaren bat edo gustatzen zaidana, ba, ba abesti horretan sakatzen nuen, baina baina esan bezala, ba bueno, ba, pila bat izango ditugu eta eta nere kasuan ba nik asko ez ez ezagutzen. Eta mm -hmm. claro, gero e, Claro, e, a bestiek joaten garenean, e, ba, hau e, ba, ez dakit, e, zu Tyler e, DJ Jackikus aitutzo baina e, oso ohikoa da ba DJak DJ pintzatzen duten egun hoietan ba ba normalan DJak ba, nola baiteko, ba handi batekin etortzen dira, hor ba, viniloak sartuta dituztela eta ba be, ba bueno pintzatzen joaten direnean e, ba behar duten binilo hartzen dute bestea gorde eta barrez. Uh -huh. bakasun eta ba, horrelako kasa virtual bat izango dugu eta desblokeatzen ditugu nabestiak ba, e, kasa horretan e, sartzen joango gara. Eta eritsiko da momentu bat don Casa hori bete egingo zaigu eta ba, ba, remedirik gabe ba, desblokeatu beharko edo dugu a, ditugu beste gehio ba, e, jokuan jolasten jarraitzeko Mm -hmm. e, horrek ba, bizkat alde positibo eta e, positibo negatibotara e, eramaten nau. E, positiboekin hasiko naiz. Eh, jokoa ba, oso oso entretenigarria da, nere pilla bad gustatu zait. A, beintsat hasiera. E, ba hori azkenan abilidade joku bat da eta bizkat ba, ba, timing eta ritmo joko bat da. Eta beraz, ba, ba, bueno, ba gitar giro eta orrelakoen moduan, ba, botoiak etortzen direnean, ba pantean sakatu bar dugu eskeztaka, ba inolako zaltasunik eta gainera ba, ba pikatzen zaitu, ez? Nolabait e, ba, ba, punto gehiago lortzeko eta agian ba, abesti batean ba, ba, gaizki egiten baduzu, ba berriro hasiko zera eta ezagineni osotro oso entretenigarria iruditu zait. Gainera, ba, ba bueno, a, ba partida oso azkar jolasteko oso jokoa proposa ere ba, iruditu zait, non ba bueno, ba ba ba a bestea abe, gainditzen badugu, e, ba, ez dakit, 3 ba, lau minutu izango dira partean eta ez badau gainditzen baagian minutu bat, 2 minutu eta berriz hasteko, ba, e, aukera izango dugu, beraz, ba bueno, ba badakizute, ba autobusa itxoten bitartean eta bar, holasteko ba oso jokoa proposa iruditu zait gainera ba, hori ba irrati edo interneteko eh, arrakasta musikalen zaleak bazarete edo artista ba ez dakit ez eh, atzetik gain ibiltzen bazarete ba joko hau asko disfrutatuko du dituzute ba, pila bat artista daudelako jokuan, eh, Claro, ni justo orain ez dakat kat zerrenda, baina eh ba bueno, ba ni adibez kasuan, ba ni askoz den dituen zagutzen eta ba, batean, patean ba adibez bilia lisena azkeneko abestiak eta bar, pues orra gertzen dira ere bai, ezta? Mhm. Uh -huh. e... gainera ba, ba bueno, e... alde positiboa nere sartut, eh ezkintekin eta bar ez di... ez digute kaka askorik ematen, vale? Ni oso opositibo irute zait. Bai badakate ba, zea hori e notifikazio, zenbaki horiek jartzen dizki eta ba, beraiek badakite ba gure buruan hori ba, sakatu <laughs> seinale bidaltzen digutela baina e, jokoan sartzen garenean ez, ez da eguneroko eskaintza agertzen eta bar hori bakarrikan agertuko zaigu ba ba dendaren 6 eta joaten bakarara eta guk hor gu horrera sartzen bakarara bestela ba esan bezela ba, ba eskaintzekin eta bar ez digute kak askorik ematen Eta e, gustatu zaidan azkeneko puntua eta asko, oso interesgarri jo zait, eta oso simplea baina joku joko ez daukate eta e, da ba, bluetooth audifonoak sinkronitzatzeko ba ezarpen e, e, especifico bat dauka ez e, ez dakit e, e, ba, bueno, hau bueno au asko baina bluetooth e, seinalea quedo ba ba kezute ba jartzen ditugunean E, Bluetooth horrek, ba, e, latentzia bat dauka. Ez da, ba, audioa bidaltzen denetik, gure Bluetooth audifonotara iristen den arte, ba, latentzia txikie bat dauka, hori ez dakit, e, ba, bon, nik pila bat, pila batetan e, somatu dut, adibidez, ba, youtuberen bideo bat ikusterakoan, no, nola, ba, bueno, ba, bizkat audioa, bideoa bainol, e, beranduago etortzen da, E, eta kasu honetan, ba, jokuak ba, oso ezarpen simple bat da dauka non, e, ba, bueno, ba, barra bat agertuko zaigu eta bi, bi gezi, gora eta bera. Eta guk e, ba, ba, soinua entzuten dugunean, bi bat entzuten dugunean, hor ba, barra jarri behar dugu. Orduan, jokuak ja badaki, ba, zein den zure audifonoen latentzia eta beraz, Ba, ba, audifonoekin jolastu nahi baduzu ba, ez daukazu ba, arazorik izango ba, musika beranduagentzuten dela eta bar e, hori, ba, ezakit, ezke txorra da, baina joku pilo batetan ez daukate horrelak horik eta e, ezakit, nini joez, ze, bai, ze, ze ezakit, ze irten bide simplea eta, uh -huh. eta oraindikan, ba, daudela joku pilo bat jokondiak horretan pentsatzen ez dutenak Zag, ne, oso opositibu behirut, ez dait. Bera bat ikusten hori nahi hemen ba, jo, joko horren abesti ezberdinekin egindako partidaketa. Bai. Eta ikusi dut, e, aipat duzun botei gain, azgain, ba, pixka pultsatzea direnak eta gero e, igual gora edo bera bagin behar <hazitzen> bai, mugimendua. Bai. Eta ikusi dut... Mm, e botoiren bat non, erdian erdean daukan figuratxo bat sakitzen eh. egonoa bai ohi ohi ez botoiak azkartzen dituen botoi ez da, e, piskat izaten da horrera ba, ba, iristen zarenen badakizu gutxienez abestiaren narena egin duzula horri sakatzen diozunean abestia abestia askartzen da saltasuna igotzen, igotzen da bai, bai bot, botoi gilloa gartzen dira eta bar. E, bale, alde negatiboekin ordun jarraituko dut eta kasu honetan ba, ba, e, gauza oso ditu baina gauza ere bai oso txarrak ditu eta gauza hauek ba, nahiko aserretu didate eta kasu honetan e, handiena eta segurazki seguraski ba, da jokuaren e, ba, kritika handiena ba, e, des, esan bezala desblokeatzen dituguna abestiak ba, gure kasan gordetzen joango gara eta gehiegi gehiagiditugunean kasu honetan ezingo dugu jolasten jarraitu beste abesti bat desblokeatu arte Nola nolabait? Ba, abesti berri bat desblokeatzen dugunean ba, gure kasa unditzen da eta horrek ba, jolasten jarraitzen utziko gaitu baina kontua da momentu horretari isten zarenean zure des, desblokeatuko abestekin ezingo duzu jolastu ez da behartuko dizu ba desblokeatzera nola edo Bai, eta kontua da claro. Esa mestela, ba, besti bakoitza jema batzuk emango dizkigute. Ni ora e, honetan arazorik ez dut e, izan, baina e, ezagura segururik itziko da momentu bat non izango ditugoa, ba, oso zaiak edo eta itziko da momentu bat non jema berriak lortzea oso zai izango da. Eta eh bai, ba, e, ba ezingo ditugu abesti gehiago desblokeatu eta gainera, claro, horreta zain ezingo du jokura jolastu, ba, abesti berriek desblokeatu arte. Beraz, klaro, hori oso frustrantea da, zeren eztentzea momentu bat, bueno, ni igual amarra besti dituz. Eta amarra besti horiekin, ba, ni pixka bat, ba, bueno, nere demora izan nahi dut, zeren, ba, bueno, pixka pikatu naiz, eta apentsatzen dut, ba, eh, honetan edo horretan, ba, punto ge gehiago egin ditu da, egin alditu dela, eta, bar. ba, kontua da, ba, ez, abesti berri berri gehiago lortu bar dituz. Eta jokuak horretara behartuko zaitu. Osa, iritxiko zara bat non, ezin guzti jolastu, ba, abestea abesti bat desblokeatu arte. Eta, klaro, ni esan da, jo, eh, ba, amarra abesti ditut, eske, eta amarra abestetetik lau ez dituz jolastu, jo, eh, utzin nazo abesti horietara jolasten, eta gero nien nahi dudanean desblokeatuko dut. Ez? Ez dakit oso tontakeri bat da, baina, klaro, irabazitako, ba, esan da, gure jemekin, abesti horiek eh, desblokeatzen ditugu, Eta, klaro, e, ez badia zu ge, gehiago jolazten usten, ba, eta jema gehiago ez baditut, ba, segure eski ordainzera behartuko dira zu. Eta, orduan, klaro, horitzan da jokuaren kritika ondiena, eta ere bain, ere aserreaz, zeren iristen zen momentu bat, non ez zidan usten, e, joku e, o sea, partida berri bat e, azten, e, abesti berri bat desblokeatu na, e, behar nuelako. Eta agian, ba, igual ur, eh, datorren egunera itxaraun behar nuen, zeren datorren egunean, ba, egunero gema batzuk ematen dizkizute, eta agian, ba, gema hoiek eukia arte ezin nuen abestirik desblokeatu. Bale? Gainera, desblokeatza ez da, ba, abesti berri honek, ez dakizen bat gema, e, bali edu, ez. Abesti, em, karta batzuk e, bezala dira, eta, ba, adibes, ba, kaxa bakoitza egual bat on kaxa honek ditu sortzi karta. Pop musikaren sortzi karta eta honek, ba, e, musika elektronikoaren lau. Eta kontua dazuk zuk, ba, bueno, kaxa hoiek zure jemekin lortzen dituzula, eta gero karta hoiek, ba, e, erabiltzen dituzu abestiak desblokeatzeko, vale? Haur oso nahazia da, eta kontua da, ba, egiten dutela, ba, seguraski, diru gehiago irabazteko. Zeren, adibidez, abesti ba, berri bat, popa abesti bat, agian, ba, sei karta bali dute, dute, bale? Baina, zuri desblokeatzeko ematen dizuten aukera da ba eh lau karta dituen kaxa bat. Beraz, jokoak behartzen zaitu nolabait abesti bat desblokeatzera, baina nagian momentu horretan ezin duzu desblokeatu. Zeren ez dituzu kaxa horrek ez ditu ez, di, ez dizkizu bear dituzun karta kopurua ematen. Orduan claro eh niri niko haserretu nauz no? eren azkenan ba, ba e, rokeroagoa bazara ba, behartzen zaitu beste estilo batzuetako e, abestiak holastera eta horrek ba, batek ba, bueno, ba, alde positiboan sartuko luke ba nere kasuan izan da oso frustrante azken adibez ba, ba, pop musikaren zerrenda ikusita ba, nik eznak an eh pop abestietan e, interesik Eta jokoak nola behartzen zaitu, zeren agian, ba, ba ez dakit, rok abesti bat desblokeatzeko ez dituzu behar dituzun kartak. Hordun, ba, bai, trampa bezala e, ikusten dut, ez dakit, niri oso frustrante eritzen zait. <coughs> ez dakit, zero zer esan ah. dena izan un? Ba, ikusten hori galdutu behar e, ba, pixkaet e, nola e, mat, eramaten duen hori, ba, guztu ez du erdinetako musika estilos pertiña gustotzen badzaiz kizuzu no la a sirrenan no zuzu audio hostiak desblotatzen dituzunan pixakat randoma da eso o sea ez da bai to... pues to... no sei su toca tu edo pop edo o beste estiloko claro, claro adies eh, bueno garenean, edo beko pantalla Ba, e, ba, bueno, ba, hor agertuko zaigu, e, ba, desblokea, desblokeatu alditugun gauza, vale? horri ematen diogunean, hor agertuko zaigu, e, ba, bueno, ba, hau desblokeatu aldu zule, eta kaxa batzuk agertuko dira. Ba, kasunetan, ba, dira, ba, e, pop kaxa bat, eta musika elektroniko kaxa bat. Eta esango dugu, kaxa bako itzan zenbat karta dauden. Ba, dira, ba, e... E, poparen kasan sortzi, eta musiko elektronikoaren kasan lau. Eta gero, zu karta hoiekin, claro, abestiak desblokeatuko aldituzu, baina kontua da, ba, di bez, ba, musiko elektronikoaren kas e, abesti berria desblokeatuko, zuk ez dituz lau karta behar, kaxa horrek dituen lau kartak, ba, eta agian sei karta behar dituzu. Beraz, kasa hori hartzen zu, eta oraindikan, ezingo duzu, jokura jolastu, zeren ez dituzu, Ez duzu abesti berriririk berririk desblokeatu. Ah, ez da kasu, de desblokeatzeko behar dituzun kartak. Beraz ereingo zu, ba, ez duzu musika elektronikoaren kasartuko, baizik eta pop, karta, pop kasaren karta dituzu, zeren ka, ka jaurretan ba 8 etortzen dira eta sortzekin ekin zu abesti bat deslokatuko duzula. Eta hurrengo abestirako ba beste 2 edo 3 sobratuko zaizkizula. Ba, berriro arazo, arazo berdinaekin egoten zarenean, ba, desblokeatzeko baina kontua da, ba, claro, jokuak ba, bere, berak nahi duen tokitik eramaten zaituela, ez dizula ustean, ba, ah, ba, zuge elektro, musika elektronikoa guztatzen, zuri musika elektronikoa guztatzen zaizu ba, ba, ez agian ezin duzu desblokeatu, Ordun klaro, ez, ez ne jolastu, ne baduzu. ez ez, ez eh, remedio geldituko zaizun remedio bak, eh, bakarrezango da Ba, beste estilo tako musika a jolastea ba, ba, abesti horiek desblokeatzeko eta eta claro hori hoiek desblokeatuta jolasteko esteren esan lehen esan abestiak ez baituzu desblokeatzen iritsiko da monte ez dizula jokura jolasten utziko <laughs> vale ordun eh claro gañera esa mezela ba, eh jema gutxi ematen dituela pentsatzen dut eta gainera ba claro e, puntuazio altuena lortzen baduzu ba hiru e, izarrak abesti bakoitzak ba hiru 5 e, izarreko ba, puntuazio bat izatu normalean eta ba bi o hiru lortzen baditzu ba jema ezuk emango ez baina zuk ez baduzu puntuazio hori gain ez dizu jema berririk emango eta abesti bat, batzuk daude sozaiak direnak eta beraz ba hori ba azkenean lortzeko ba ba edo abestiak gainditzen dituzu edo eta ba, egunero iteten dituzu ematen ba, dizkitenineko ematen dizkizuten, ematen dizkizuten e, gemak lortzeko. Eta e, azkenik hau ba, ahau ba, nereekauan eta agian ba, iPhone ezdaki tTC eta horrelako iPhone txikiak dituzten jende segura hau e, arazo nik bez izan duan izango izangote non e, ba, pantallaia txikietan, E, jolaztean nahiko kozaia iruditzen zait. Zerena, batzutan, ba, e, atzak oso, oso e, gertu izaten badituzu, ba, ian bi pulsazio bezala ez ditu somatzen, ba, izik eta pulsazio bat somatzen du bakarrekan, eta beraz, ba, ba bueno, ba, botoi bat ez duzu esakatuko eta galduko duzu partida. Hor du, mm hor -hmm. du, kasu, nire kasuan, e, e, esabezela, abestien kontua oso frustrante izan da, eta pantaiaren kasu ere, bai baina, bueno, pantaiaren kasua nere kasuan adibidez, ba, nere, nere dela esan dezakegu, zer nik erosi nuen nere telefonoa, panteiagatik. Horretan, ah. ba, ez diot, ba, bronkat dirik emango, baina e, de, abestiaren desblokeo eta bar, hori oso bazakit, oso zikine iruditu zait. Eta uh -huh. bueno, ba, oro korrean, ba, bueno, esango du, ba, laburpean zera, oso joku entreteni garri iruditu zait dela, ba, pikatzen zaituena eta puntu gehiago lortzera ba, pixkat bultzatzen zaituena. Eta gainera, ba, modan dauden artisten abestiak jolas izango ditugu, ba, beraz, ba, ba, euskadi gaztearen eta horrelako irratien zaleak bazarete, ba, segurazki jokua asko di, disfrutatuko duzuete. Eta hala ere, ba, e, ba, bueno, esamazela jokuak e, arazo handi bat e, duela iruditzen zait, ba, e, ia ordeintzera behartzen zaituen arazo bat, Eta, esan bezela, ba, abestiek de, eta eh, desblokeren mekanika hori iruditu zait, ba, ba, ez Oso zakarra, oso zikina. Ba, nola bait bideratzen mm -hmm. zaituena, ba, gema, azkenen gemak I ditcheko da momentu bat non fingo su colastu eta gemak erosi beharko dituzu, bai, esan. Talde korrean horrekin ze puntuazioa emango zeni ba, okea. eta hau polemikoa izango da. <laughs> baina eh, bat jartzen diot. Zei bat. Zei bat. Bai, gainditu eta on, ongi baten artean, jartzen diot. Ba, esamezela, ba, ba ezke, kristonako joku eriutun zait, baina e, abestian desblokearen mekanika hori, ni, ni guztiz ateratzen hau jokutik. Beraz, mm -hmm. ba, hori da, nire bit stars jokuaren e, nota, zei, hemen polemika izango da, eta segurazki ba, ETVko... Tertulia saiotan hau ba, au, ba au dute brutalek ba 6 jarri doela Bitstars jokuari. Maian haudan <laughs> nere askatasuna eta haudan nere puntuazia Bitstars 6. Eta horrekin ba, e, zure jokura pasatuko gara, ezta? Bai. Oriozuna. Yeah. Bueno, eh, aste pare bat ja ne, neri gustoko neri gustantza izan RPG estiloko jokoetan ibilta gero, ba beste estiloetako jokoak probatzen hasiko naiz berriz eta bueno, aste honetako igualdesta aldaketarita estiko na izango ze borroka joko bat talimada ere bat ditu ere, ba, azken astean astertu ditu dan RPG-tati gauza batzuk hartzen ditu ere. Orduan, buen, gaurko proposiamena sanduzun bezala schoolgirls izena hartzen du. Eta eskaintzen digunera bat txart, txartuko gara. Historian nagusia, ba, ozta-ozta bisitza salbatzen diguten mediku batzuekin hartzen da, horien artean. Valentain izaneko pertsonaia, gero borrokal bat izango dena. Berak gure iria korrupsio eta gaizkilez besterik dagoela, kon, beterik barkatu dagoela kontatuko digu. Eta gure pertsonaien laguntzaarekin, ba, kasuanetan, ba, meditzi, familia mafiosoaria horregingo diogu. Bere planak zapuzten saiatuz. Horretarako, eee... Piskat, bueno, jokonen gautza positibo eta negatibo eta nazten dituen alerti bat e, aipatuko dut. Ba, honetan amalau borrokalari, amalau pertsona ditugu baliagarri. E, eta pertsona joek, ba, brontxe, zilar, urre eta diamantezko arrarotasunekoak izango dira. Eta barrokal harien erasuak berdin, ba, kategoria horiek izango dituzte. Brontze, zilar, urre eta diamantizkoak. Zero zerrek esaten dit, sí. ba, nola baiteko gatzapon mekanika aurkituko dugula ere, bai ez da? Mm, bai, in batean bai, baina, <risa> bueno. Eh, Zailtasunaren edo, bueno, probalitetaren barruan, ba in batean, bueno, nahiko garbi jolazten dutela dituz zait me se adibidez, bueno, eh sartu koneiz bercean besela ber ba, desbloque desblo jo kalari eta raso berria gortzeko modu nagusia eta hori daba ba erlikiak irekitzea kasu honetan. Erraro da son ezberdineko erlikiak lortu daitezke gunero jokura sartuta erlikiak erosteko aukera dago ere. Eta... Ba berdin, baxo kalaria... Eh, borro kalaria, edo, erasoak errostekaukera dago ere da ...san daitekena. Jol, ere bai... Bueno. Jol, parkatu, jol, ere bai... Eh, ...erlikia horiek emango dizkigute? Mmm... Map, mapan eta, bueno, eh, borroketan aurrera ginda? Bai. Good, you know. e, igual, historian historia nagusian igual ez, baina beste mo, joko moduetan, igual, maiz behin kabari. Mm -hmm. e, zailta esunaren arabera eta bueno, gero ba, pixate, pertsonaiak aurrera gina gala, misioak bete ditzakegu eta hor batzutan bare bonusa lortu dezakegu eta klikia horiek lortu ditzakegu. Mm -hmm. E, eta bueno ezaten izuna en batean bat, probabilitatea txikia bada eta batzutan erlikia batzuk erxiko ditutzu e, diamantezko e, urrezko ziarrezko eta brontzuzko pertsonaiak lortu ditzak ezunak eta hor igual euneko laro behiko probabilitatea izango da brontzuzko izatea eta igual euneko amarrekoa E, e, zilarrezko eta besteak ba are gutxiago, ez? Mm -hmm. Baina ere, txikea aldean bagare, ba, e, ba nire kasuan e, probatu dut ba gastatu daitekla. Eh Maia Alto Copper zona Lord Zeus, nere kasuan jokurak jolasten ari bigarren egunean diamantez pertsona zona i Nuen eta erlikia horretan uste dut eguneko bateko probabilitatea nuela e diamantezko pertsona ibaldo hartzeko. Eta bueno, alarede ba sortatu zitzaidan. Gero gertatu daitek eta horrek pixka konpentsatzen du ba, probabilitate hori eta... E, Igual aurro behin mila txampon gaztatu nituen errokiak erlikia bat erosteko eta kasu honroetan brontzezko ba, portxanaik bat Tokatu zizela egan, horren, bueno, ba, bi aldeak ditu ez, probabilitate horrek mm -hmm. Ikusetan ba ere bai bai, e, bai, ba, bai, bai erasoak desblokeatzeko ere bai, mekanika berdina ere biltzen duela, ez da? Horri da, horri bai, erlikiaak bi galtzeetarrako dira, bai... Tartxanaiak desblokeatzeko, zein eraso hobeak lortzeko izan, bueno Obetzen zola zen ala, ba, brontzko Asi eran e, Erasoak izango dituzutu, eta gara, e, jungo zara pixkaak ba, Eraso hobeak e, ziarrezkoa eta baita horrezkoak edo lortzen hmm. Askotan, ba, Eraso berdinak izango ditu baina, bueno Baina, Arra dotasun, altuago bat izan da, ba emango dizkigute e, balia bide edo, bueno, edo aukera gehiago edo, igual, bate, ba, eguneko bosteko obekuntza emango digu e, trebetasun batean eta, ba, bueno, zailtatzen, ba, erasoaren maila hori bota, ba, bere eta e, obea izango da ematen digun Laguntza, hori. Orduan beraz, ba, ba bai, hori desblokeatzeko, bai, eraso berriak eukitzeko, ez? Ba, jendeak ulerdezan, ba, Street Fighterreko eko kame-jamea, ba, adibidez, ba, or, mm -hmm. ba ad, im, imaginatu ezagun, ba, pertsona batek, or, eraso hori desbloke... Osa, beren eta zain ba, eraso hori or, ere bai desblokeatu ezakela. Eta gainera, mm -hmm. ba, zuk esan duzun bezala, eee, ba pertsonaia hobetzeko, ez, e, ba, rol joku bat izango balitzozela, zela, ba, porcentai bat, ba ezakite, ba ba e, ostikadak ematen, ba 105 hobetzen da bere erasoa edo, ezta? Ba io, hori bueno, hori izan daiteke, ba inbatan sorta so olimazunek hasun bezela ba diamante discoveryne baduz ulab, bere erasoa gasko sindartsuak izango dea baina bestetik aukera duzu ba bronzezko pertsonaei eh utzekin hori o yakin ba pizkat ba, ori, e, ba, e, aurreko jokoetan aipatugun bezala farmeatzen Juan eh nivela igo ta utzut 30garren nivela daigotzen zarenan jaukera duzula ba esaterako ba bronzeetik eh silarrera pasatzeko pertsonai hori Ikusi dut ari ere bai, e, ba, pertsonaie bakoitzak, ba, beste, ba, ez dakit, borroka jokuen... E, ba, bueno, normalean, ba borroka joku batean, ba, e, pertsonaie bakoitzak, oza, bere pertsonaieak e, bizitza berdina daukate, baina jankasunetan ere bai, bizitza puntuak obetu aitezke, pixkat, azure ba, pertsonaie ari ez, e, bizitza gehiu emanez, eta bire ez, ba, nola ari teko, bat emanez, ba, ba, borroketan eta bat. Horri da, horri da. E, bueno, e, e, ez diot kalifikate horik jarriko horreindik, baina bueno, e, aipatuko dudut, ba, horrela, alik objektiboen objetiboen, ba, pertsena per egokatzaak azkenean, be, a, elementu batekoak izango dira, eta honetan aurkituko ditugu elementuak dira zua, ura, aizea, eta oiek ba, beraien artean eragin dira ez, e, ura zuaren aurka, zua haizearen aurka eta haizea aurka. Eta gero argitasuna eta iluntasuna eta horiek beraien artean, ba, eraginko horretu da. Eta... Bueno, hemen gertatzen dena, bueno, beraik patuko dut niri zeiriotu zean hori baina. Ka, kategoria bakoitzean, ba, elementu bakoitzeko borrokalari bakoitza izango dugu. Eta, bueno, pertsonai bakoitzeka ba, elementu Es berdineko bertsioa izango du, eh kategoria berdinaren barnean ere eta horrek sortuko du, ba, bueno, eh, ia fokadari berdina, baina kasu batean zukoa izango da, bestean nurekoa eta bueno, hor eh ez emango dira, baina naiko esbentasun txikiak nere eh iritziz, eta wan, bueno, hori, hori gero Obeto acertutuko dut gausa positibo eta hatiwan artean. Bale. Eh, horretaz gain, ba esan bezala auitzeko beste modu bat dago, trebetasun zuaitza izena hartzen duena. Bertan taula bat hartuko zaitu, zaigu, eta bertatik ba aurrera egin dezakegua, nora bidea bakoitzetik ba ezaugarri bat hobetzeko aukera izango dugu eta Ba, goiko bidetik, biretik ba pertsonaiaren sinadura mugimendua edo mugimendu bereziak ba, desblokeatzeko aukera emango digute ere. Kokorrenbak nekro dirua ba bia bi balia biden ositan manatzen da. Ale batetik Kanopi izeneko champona ditugu eta bestetik Jema Urdinak Jenak. <hazitzen> Txamponak, e, mapako barroka gainitzagatik, eguneko ekitalietan aurrera edo misioetan parte hartzagatik ere lortuko ditugu modu askoa da, daude txamponak lortzeko. Eta jemak, e, ban modu nagusia jemak e, lortzeko da eguneko helburuak betetzea, ba esaterako, ba esakit, bost, ezi e borrokalarekin enborpatzen borroka baduzu ba, lortuko zu da, lortuko itzu gema eta gero ba eguneroko 10 borroketan part hartzen baduzu ba tema eta horrela joko ez har pizkatkoak pizatzen dira Bai, pizkat da ba ba, bueno, ba Genshin Impact eta horrelako ba, online jokuen pizkat metodoa, ez? Non eh, ba, bueno, ba, pixka, ba, jokuaren baliabideak ordaintzen, lortu aldituzu batzuk, guen jan, beste asko, ba, izango dira, ba, or, egunero, ba, ezak izen bat borroka eginez, edo irabazi irabaziezazu lau lau ez, e, etxai, edo horrelakoak ez da. Bai, hori da, hori da. Eta, aliberen, ba, bueno, zure pertsonaiaren ba, maiaz igoalare, ba, joku modu gehiago desblokeatzen joango gara, historia magusia gain ba, beste joko mota de gente daude aldetik borroka saridunak daude non gureren defensa talde bat ezarriko dugu eta horren aurka e, beste aurkaria beste pertsonak e, ba gure defensa gain ditu eta beste aldetik ba bu, beste aurkarien E, ntsaren aurka jodastuko gara eta horren bidez sailkapena ba, igotzen saituko gara, ta zenbat eta gorago sailkatu hobea ba, izango da ere, lortuko dugun saria. Bestetik bersus e, izeneko jokua dago eta bertan ba, zuzenean beste jokalari baten aurka borrakatuko dugu, Baina kasu honetan ez da izango gure pertsonaiaarekin edo guko getu ditugun pertsaiiekin, Hesi eta aguratu goiz e, toki horkoak e, baliagarri ditun 14 pertsonaiaren artean hiru borkalari denak e, maila berekoak izango dela, aurrantsezkoak eta bueno, guk izango dugun aukera pizat pertsonalizatzeko izango da, ba, e, Pertsonai horrek e, jokoan zehar dituen ba, e, eraso ezberdinen artean aukeratu al izan dugu e, eta hoeiekin ba barrokatuko dugu Nolaz bait, ba, berdintasun egoera batean, ze... Estokat arazoa zentzu horretan, ba, besteak igual diamantezko pertsenariak izango ditu latani gorontzuek probakez. E, Kasuanetan, jokoak berdintasun bat emango digu zentzu horretan, eta berdintasuna borrakatuko gara. Osondo? No? Esta aldetik, azken egunagoetan, eta bueno, e, jokoaren nire iditzi apitzkatea bideratua bat ere ere, mononeko interesgarriak irutu zitza bi e, jokun modu dezblokeatu ditut azken egunagoetan, e, batetik ditugu eguneko ekitaliak, Egunera, obi pertsona haioetzeko aukera izango du goro hoiekin, eta aipatutugun, ba, trebetasun e, zuaitzean aurrera egiteko, ba, puntuak lortuko ditugu gure pertsona haio hoiekin. Sarri giko nienak lortzeko, e, ba ere, ba pertsona ori, erabe, bereziki pertsona haio hori eraili barko dugu borroka batzutan, Eta horrela fokoak nola ez bait, e, behartuko gaitu ba, ditugunea pertsona iguztiekin ba, behintzat, behin be pertsona joren bertsio baliagarri bat edo en, entrenatu bat izatea, bora e, e, saiatzeko ba, egunerako egitaliak aliketa hoben aproveitxatzeko eta da shamen zer da puntu guztiak lortzeko egunero. Besteetik eta bueno, nahiko eh bueno, eh ba, erabilia den joku e, mota bat dugu, eh misioena gure pertsonaiek ba misioetan bidalia izango ditugu eta iraopenaren eta Borrokolarien kategoriaren arabera, ba gero eta sari hobeak lortuko ditugu. Eta misioa bukatzeagatik ba esperientzia puntuak lortuko ditugu eta kasunetan ba, baliabide interesatriak dira, ba, egunero kolastean bazara eta egun mais eh jokorako nakotatzen bazara, ba, e, egunero ba, igual ge, e, beste eh, jokomoduetan horren beste erabiltzen ez dituzun pertsonaiak, hau bitzen joateko, ze ez ba, misio errexenak ama minutu minuetu dute, eta hogein bidez, ba, laumila la esperientzia puntu lortzen dituzu, eta horrek baliatzen dizu, ba, igual, eh, E, zuzenan berarikin borrokatu gabe ba, jokalari edo pertsonai bat indartu in dezakezu horri esker. Eta, bueno, a, aukera bat da. Baina orain bai, sartuko naiz pixeat e, jokalaren alderdi positibo eta negatiboetan. Eta positiboanetan, esango ba, nuke, ba, pertsonai bat zuen original tasuna goztetut E, Badozu pertsonai bat, bera iar ekin, bere esker erasotzen duena. Badozu ez da bat marrazki bizidunetako, ba, bueno, roia rabit, e, tipo m, e, pelikulan egon pertsonai bat, neko bitxia. Badozu saxofonista herraldoi bat, ere, bueno, ez da... Erdi robotizazio, ezakt, diseinu nahiko bitxi batekin, egin. Baduzu ere, e, pertsona nahiko ilun bat txaku e, erradloi batekin erasotzen duena. Badedu dela pertsonai torturatu bat betzela, horrela oso e, bizitzak ezkit ratutu duen bat. <laughs> Eta, bueno, nahiko betxe egin zaiterre buruan bezor superindartxu batzuk dituen eskabat. Hori eren, nahiko, ba, diseinio interesgarriak ditu. Nik, ga, e, gauza galetunen izun, e, diseinioak ikusita. E, ez dakit nola zein denitza, ingelezez cringe, esatu dute, ez? ez? Tanei, cringe eman dit, ba, di, ematen duela, e, garatza hii, nolabait? titiak, emakumen titiak pillo bat guztatzen zaila, zezkiela. Bueno, hori negatiboetan jarri dut, baina, bueno, eh, negozo horretuko dut azalpen hori. Ez, ez, jarritu jarritu zure, zure zean, eta gero esango dugu. Ez ez, egia da, ez, de hecho, horrein, jungo neintzen ja negatiboetara. Vale, vale. Ozea, vale, vale. positiboetan ez nuen horren besta ipatzeko, baina, Hori e, ba, e, aipatzen duzun gai horretan e, e, ez da jokoa defendatzea herren egia da e, igual pertsonaien egunekoloa horretak amarr dira neskak eta pertsonaien bat da gehiagiri sexualizatua dagoena eta igual hori dazuk zukezaten duzuna bai eta hori e, noskin ere allerren negatiboetan zewan, eh, valent e. aipatu doan Valentine izeneko mm -hmm. pertsonaillori, bai. Sexualistatu eia dago, eh, erizan sexiaren hori esprotatzen dute eta gular, ba, oso nabaria izateaz gain, baitabasten duenean, horrela pizka makurtzen da, aurrera egiten da. Eta bularrak oraindik di gehiago erakutsiz, ba, bertan termometro zar bat jartzen du, eta hautsi egiten da ba, jasaten duen temperatura gainditzen duelako elako mm -hmm. edo anaz. Ordan hori, ba, seksualitat e, puntu hori hor dago, e, baina egia esan, ba, Amalak bertxonaietan bi dira gizanak, beste amabiak emakumezkoak ema dira, eta ganiako bertxonaiak ezaizki seksualizatu egia giritzen, baina eko zuenetan bai, eta hori ne, alderdi negatibuta e, jarri behar dut. Ni esaten nuen gehiago, ba, ba, ba, bueno, bai, bai, hiri esan zu, esaten zu mezela, bai, bai, e, agian sexualizatu egia dago, baina kontoa da, ba, bueno, beste emakumeak agertzen direnean, ba, ba, arraro dela, ez, e, etzaienean ba, ba, bularra mugitzen, ez mugitzen direnean, eta bar. Mm. Ez daki somatu zuen, edo, edo agian, ba, bueno, ni Youtubeen ikusi dut, ni, eh? ni aste honetan zure jokura bai. lastereko aukeraz dut izan. Bai. Ba, niks zut gai egin abaitu hori, baina... Izen, izan daitekeen, eh? eta hori fakutzaaren o sea, esperientzian joango da. Mm. Baina niri hori korrean, o eusaten sea, nizuna, diseinua kinterrezkarriak erudituz daizkit, baina hori bai negatiboetan jarriko nuke, pertsona horrena. Eta, bueno, e, e, diseinuekin eredua e, joku honen e, alderdien negatiboenan eretzat, Ba, eta pixkat ba, prepozamen interesgarria izan zitekena, baren eruzta ez ba, pixkat hilutzen duen puntua. ze jokugu guztian behin eta berriz, e, amalau pertsona artean e, jokatuko dugu. Eta, bueno, eta igual denak jokatu dugu, ba, teken bezak joku batez, eta eta hor ere, ba, ziren igual pertsona askoz gehiago, baina Baina azkera pertsonaiekin aurrera egiten duzu eta hobetzen dituzu eta eta juten zara ezagutzen pertsonaia eta zure guztokoen aukeratzen duzu. Mm -hmm. Baina hemen aurkituko dituzu, e, pixkarrol jokoetan bezala, ba, elementu ez bat indientuako pertsonaiaak, baina e, egiten, benetan edo, Pertsonai berdina da, bakarrik igual kolore ezberdina jarriko detegiari edo, edo arropa ezberdin batean amango du, baina azkenean pff, Ia pertsonai ezberdina da, bertsio ezberdin batean Eta denbora guztian, ba, berdin du ze jokoaren fasean, denbora guztian e, Buarrokaek bo, ba, pertsonai berdina hartan izango da Ehin batean, egon eh, hartzen dut hori igual pozitioa izango da, jende batean zaz, ze ez, osoikoa da barroka jokuetan ba, polarizazioa bat, ematea ez, jokagari honak, pertsonaioanak daude eta gero txarrak, Bye. ez? Eta hemen ez da hori beste hori ematen, hori da, daude pertsonaioz berdinak eta, bueno, bazukaukeretuko zuzen guztan zehizun gehiago da gutxiago eta ez da polarizazio hori emango gogo ba, lehena ipatzen nuen bezala bateken horretan ez igual jihatsi edo horrelako pertsonai gaiztoak ditugu eta bero ditugu pertsonaionak le lehi eta lohu <gülüyor> eta kasu honetan ez eta hori igual noraitu entzuak izango da ganean hori egin batean hori aspergarrean indiet jokua zeh Iguaz, bere momentuan dan, ba, Penguin Island ekin aipatzen zen uen bezala. Ba, e, momentu batean, ba, jokuarekiko ba, interesa galtzea karritzidan, eta... Momentu batean ez nu, zertarako, harri nahiz joku honetan aurre batzen. Zer, ez dakit nuel bai bai, bai, e, bai, e, bai... bai, historianeko aula da, eta ia haintzurik gabe farra kolasteduzu o obetjarien iaznian haintzuan ditik <gülüyor> ikusten da horrek ba pizkat jokutikan Bai, hori, hori bueno, gazteleraz eh, disonantzia ludonarratiba esaten zailo, non, eh, ba, bueno, ba, ba, gu, gure buruan ez, historia bat entzun nahi dugu, eta nola bait, ba, ikusten dugunari zentzu bat eman nahi dugu, baina askotan bideo eh, jokuetan batez ere, ba, eh, alde jugableak edo, ez dakit nola esan, eh, jokatzeak, jokagarriak, ba, da, ba du, ber, izan bardu du bere garantzia, o izan bar da garantzia, garantzia gehien daukana, Eta horrek ez egin nahi du ba, egiten du ba, askotan hori e, ba, ba, ikusten dugula disonantzia hori non e, kontatzen digurt historia. ez, ez gaitu mm, asko konbentzitzen eta gainera claro ba, ba, e, hor e, hori, hori jarzauten e, bideojokura ba, bueno, ba, jolasu behar garelako eta bideojokoak e, entreten igarri entreten ditu behar gaituelaako eta eta a, ba, historiak ez hainbeste ez. Mm -hmm. Bai, bai... Eta kasu honetan ba, kasuanetan lehenez gainditu oh. eman beharko diot joku honi oh. e, lau, lau, lau eta erdi bat emango diot, lau puntu guazt e, ba, Esan bezala, azken egun notan, ba, gogorik abesartzen entzelako eta mm -hmm. askotan aipatu du azkenan eh, jokoaren... Ba, elburu nagusia etzen beharko luke Bai, bai, nozki. Egon goda jendea, ba, hori etorriko dela igual, ba, tentsiotik edo beldurra pasatzetik edo... baina... da, denadelako forman, ba, pixkat e, entretanitzea. Ezken hau, sartzen batzarek, behartu eta joko horretara, ba... argi dago ez duela e, berri elburua bete. Bai, <hums> bai, bai, bai, bai, bai, nozki. Bale, ba, ez daierzen lehen ez gaindiduarekin amaitzen dugu tarte hau. Lau komabost, Skullgirls, eta honekin ba, ba orain musika pixka bat, eta saio agurtuko dugu. <fain> eta eh bueno, saia gurtzeko gustatuko litzake komentatzea beste gauza bat eta da ba peskat mm -hmm. e, nik datorren astean aukeratu bar dudan e, o bueno, aste honetan sartzen den aste honetan aukeratuko duan jokoarekin zerikosea duela. Eta ni ba bueno, no, no es venga e, Google Playen e, ba bueno, ba, sartzen naiz ikustera e, ba eskaintzak daudela eta bar. Eta kasu honetan badago eh bueno, garatzaile eta distribuidora bat izen modula Devolver Digital. Eh ba bueno, eta bido konsoletan eta bar ba, ba oso nahiko famatua da. Eta kasu honetan askotan ba, ba, ba indi proiektuetan eta bar eh egiten dute. Eta aste honetan ba, e, ba e, egin dituzte beren e, Google Playeko ba web, bueno, e, Eta kasunetan, ba, nik ba, ba, bueno, kartera atera dut, pasiatzera, eta hiru joku hartu erosi ditut. Ba, normalean, ba, e, ba, bueno, ez dakit, e, bost euro, iru, iru eta bost euro artean dauden joku, iru joku erosi ditut. Ba, kasunetan, euro batean, bakoitza. Eta ba, aurreratzen zuet seguren nik ba, datorren azteko jokua, gris jokua izango dela, ez dakit e, zuk duzun zutu ezagutzen Ba Gri joan den urtean atera zen eh, videoeojoku bat da ilustratzaile Espainiako kataalan ilustratzaile katalanek batek eh, ba, bueno, pixkat animat bere enpresak edo animatu den jokua eta da ba, ba, oso bueno, joku artistikoki oso joku polita da eh, musikarekin jolasztu duena Ez da berez eh, bajoku bueno, ba, ba, zailehau bakeeta ba, eh, pixkat zentratu dira, E, ba, historia bat kontatzen eta azuk ba, historia hori bizitzera e, bizitzera bideratuko zaituen ba, mekanika batzuk garatzen eta, ba, uh -huh. bueno, ba, esan bezala euro batean, jokorrek normalean bost euro, bost eta 6 euro horten ibiltzen da, euro batean, ba, opari bat da, eta hori izango da, aurratzen mm -hmm. zuet datorren azteko nire jokua Ozen, baina ikasutik gartuko nire aukeratu aukatia auk urranko aztean jolaztuko doan jokoa. Ba. E, Nera atletik, ba, Play Inc. izeneko joko bat aukeratu dut. Koronariruzaren ba, pandemiarekin egalpitzka ba, politikoki e, ez zuzen den planteamenduak mendugu bat, baina bueno, e, ikusiko dugu bat horretzea eskaintzen digun. Kasunetan, bari, e, pandemia bat edo virus bat ba munduan zehar edatzea da gure helburua eta nik eta mundu guztia infektatu eta hiltzea da ba helburu azken helburua. Osuna, no? bueno, oso gogo. No? Ba, zer ezkoitzen digun. Hori da, hori da. Vale, ba hori ba, datorren astean PlayLink eta Gris jokoak izango dituzute eta guk datorren aste arte agurtzen saituztegu. A, jo. A, jo.